Wazigula au Wazigua ni kabila la watu kutoka eneo la karibu na bahari ya Indi baina ya Dar es Salaam na Tanga nchini Tanzania. Baadhi ya kabila ya Wazigula wanapatikana kusini mwa Somalia. Mwaka 1993 idadi ya Wazigula ilikadiriawa kuwa 355. Lugha yao ni Kizigula ya jamii ya lugha ya Kibantu. Wazigua ni mojawapo ya makabila ya asili ya mkoani Tanga. Wazigua anasemekana wamekuwepo mkoani Tanga wilaya ya Handeni kwa karne nyingi zilizopita. Maana zigua ni chukua au kamata eneo. Miaka mingi iliyopita Wazigua walipigana vita na kuyakus... Walipigana vita na kuyashinda makabila ya Wabondei na Wasambaa. Makabila hayo yaliyoshindwa vita yalikibilia maeneo ya mabondeni na mengine kusambaa milimani. Wabondei huko mabondeni na Wasambaa walisamami milima ya sambara ndio chanzo cha majina yao ya makabila yao kwani kabla ya hapo walikuwa kiaishi pamoja katika na jamii moja ilojulikana kwa jina la mbushazi maana yake bondei zigua na sambaa unaweza kumtambua mbushazi kwa jina lake kwa mfano mzigura samamboe pia msambaa utamtambua kwa jina lake mfano shekimweli, sherukindo sheki ondo haa wote ni wasambaa na utamka maneno yao ulimini kwa mfano tinakwenda katika karne ya sayansi na teknolojia kutokana na utandawazi makabila mengi ya Kiafrika yamekumbwa na makabiliano yasiyoepukika katika mila na desturi zao mila kukeketa katika hadithi za kale za Wazigua yelisemekana kwamba hapo kale katika uzigua uliwepo uliopo leo Tanzania kulikuwa na familia ya wawindaji yenye watoto watatu Zulu dada yake na kaka yake katika harakati za uliwindaji kaka yake Zulu aliwawa na nyati hivyo Zulu ulibakiwa na dada yake tu kulitokea ukame mkubwa hivyo Zulu akawa akihama kama mpaka akafika eneo moja la Afrika Kusini na kuamua kukaa hapo na dada yake aliendelea shughuli zake za uwindaji hivyo akina mama wa maeneo ya Karibu walipokwenda kutafuta kuni porini ndipo walipokutana na mwindaji huyo hodari alikuwa akiwapa nyama alizowinda hivyo akazoleka na kuoa huko na kuanzisha familia yake na watu waliita eneo hilo kwa Zulu ya hadithi hiyo kwa Zulu na Tel ya leo asili yake ni mzigua nzuri. Ba kula vestili kula na wazigua ni ugali unaopikwa kutokana na unga wa mahindi yaliyokobolewa na kuvundikwa kwa muda mrefu kabla kusagwa au kutangwa. Baada kusagwa kutoa unga mweupe na laini sana. Ugali huvuliwa na mboga za asili kama vile kama vile sunga, kididi mnavu nyama za porini na uyoga. Pia wazigua wana ngoma nyingi za asili na hucheza kutokana na wakati, tukio. Husika mfano kuna ngoma za wakati wa mavuno, harusi, jando na msiba. Hujulikana kwa majina ya mkweso, machindi, tukulanga. Pia mtoto akishazaliwa hukaa ndani na baada ya siku arobaini, kuchuliwa nje na kupewa jina la Lungu. Katika tukio hili la kumtio mtoto nje, mtotozi upakwa unga na kunyelewa nywele zake za utotoni na bibi yake ambaye mara nyingi ni mama wa baba yake. Hi ndio historia ya Usiwa au Wazula mchuki ya Tanga, nchi ya Tanzania. Hadi hapo historia wa Wazula haina leziada. Mboga liko nami fascinasulem audio hiki ni kwa hii sasa.